Du lytter til Aarhus lokalradio på 93,7 MHz. Ja, ja, til at Aarhus lokalradio. Det var en energiudladning og en kraftprecession. Det var ikke vores bedste kamp, men det var spillere, som var parat til at kæmpe. Jeg havde sagt, at jeg godt kunne leve med, at det ikke blev kønt, hvis det blev effektivt. Og det blev det. Ja, sådan nogenlunde sagde cheftræner Peter Sørensen efter den meget, meget vigtige sejr på Energipark i lørdags, hvor AGF som bekendt slog Sønderøske med 2-1. Og efter Horsens sejr i går aftes mod Silkeborg, er AGF altså 100% sikker på endnu en sæson i Danmarks bedste række Superligaen. Det og meget mere taler vi om i aftens udgave af AGF Fan FM, øhm, og os, der snakker om det i aften. Ja, vi skulle sådan set have været tre, Jonathan, men øh, vi kan i hvert fald starte med at præsentere dig. Jonathan Lykke Lillemos, som er redaktør på AGF Du har jo været med en del gange i træk nu. Ja, jeg trænger snart til en pause, tror jeg. Ja. Folk er ved at være trætte af at høre på mig. En, der til sydland også trænger til en pause, selvom han ikke rigtig har været med længe, det er Søren Frederiksen, som øh, vi skulle have haft med i dag. Han... Øh, han, øh, han er en af dem, der har været med til at starte AGFAN.dk i sin tid, og ham havde vi inviteret ind i studiet i aften til at være med til en lille transforsnak. Han er jo i, i øvrigt i eksil i København i øjeblikket, øh, hvor han øh, studerer og blandt andet arbejder for DBU. Men Søren, han, øh, han er ude i en... Øh, noget af en gyser, kunne vi forstå. Fra, øh, han er ude i forlænget spilletid i en pokalkamp her til aften, øh, så han bliver en lille smule forsinket. Vi, øh, vi satser på, at han når at komme til en, til en lille snak om, om transfer øh, men øh, vi kan da i hvert fald gå videre. Hvis... Ja, ja, så skal vi huske mig selv også selvfølgelig. Jonas Savmilk øh, sidder ved råret her i dag. Du lytter som sagt til AGF Fan FM på Aarhus Lokalradio. Husk, at du altid kan høre eller genhøre vores programmer som podcast, enten ved at finde os i iTunes, eller ved at klikke på AGF Fan FM-fanen på agffan.dk. Øh, men, Jonathan, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige starter med, med en lille lynrunde her hvor, hvor lettet er du egentlig oven på, oven på kampen i, i søndags eller ja. i lørdags på sådan en skala fra 1-10? På en skala fra 1-10, så er jeg øh, 10 lettet Eller hvad man skal sige Jeg ved ikke, hvad om 10 er bedst eller 1 er bedst Men det er fuldstændig ligegyldigt, jeg er sindssygt lettet jeg, Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe forløsning øh, Jeg havde selvfølgelig... Jeg har jo gennem nogle programmer været... Både negativ og sur, men øh, det er der altså ikke grund til i, i aften. Jeg synes godt nok, det var, det var en fantastisk sejr. Det var, som du selv siger, Peter Sørensen havde sagt, så er det, jo ikke, så er det ikke den kønneste sejr, men tre point er tre point, og det var synligheden tre vigtige point, efter at øh, Horsens valgte at slå Silkeborg, og vi nu øh, i hvert fald 99,9% sikre der, hvis nogen der har været ude i nogle sindssyge regnestykker, men dem tror jeg nu ikke helt på. Nej, det, det gør jeg nu heller ikke, og, og man... Jeg har det på samme måde, altså det var en, en kæmpe forløsning, og, og man kunne mærke det på stemningen på stadion de sidste 10 minutter af kampen der, det var jo meget, meget, meget nervøst, øh, og ja, altså hver gang Stemmen Rasmussen bare greb en bold, så var der jo nærmest mesterskabshjul, så, så det var lidt af en forløsning, kunne man godt mærke på, på hele byen. Og det gjorde øh, han ikke så få gange? Nej, det gjorde han ikke, han, han stod godt nok en, en glimrende kamp, om man siger. Jonathan, vi har jo efterhånden en lille tradition med, at vi lige øh, tager et par spørgsmål fra, fra Twitter eller Facebook, øh, fra de sociale medier, hvis der, hvis der er noget, der har rørt sig. Og, øh, og jeg har set et par gode spørgsmål faktisk den her gang. Der er kommet overvældende mange gode spørgsmål til det her program. Øh, det er jo både godt, fordi det må betyde, at øh, folk har fået ørerne op for os, og, men også, at øh, der er nogle øh, emner, som, som der er nogen, der mener, at vi, skal, vi bør tage op, og det er jo, det er jo kun dejligt. Det går i vores arbejde nemmere, kan man sige. Yeah. Men øh, jeg har fundet et par stykker frem, eller nogle stykker frem. Øhm, der er blandt andet... Der er to, som jeg egentlig godt vil slå lidt sammen. Øh, nu skal jeg lige finde dem her. Det er nemlig på Twitter. Øh, ja, det er Brian, henholdsvis Brian Nørmark og Ole Salling Pedersen, der har øh, skrevet ind omkring øh, David der Øhm... Hvad står der her? Ole Saling Pedersen, han skriver, hvad sker der med Def Daryani? Er det manglende selvtillid, eller er, han ikke, eller er han bare ikke farlig? Og Brian Nørmark han skriver så, skal vi satse mere på Store David, som han jo så bliver kaldt, mm. der vinde ja. eller lytte på øh, tilbud på ham? Han havde jo andre tilbud for nogle måneder siden, skriver Brian Nørmark altså til os. Ja, altså det er jo, <coughs> vi var jo lidt inde på det i, i sidste udsendelse også, hvor vi havde Andreas Kravl igennem, som jo var ude med stor kritik af, af netop Georgierne, og, og måske især Dev Jarnik som øh, virkelig er... Altså, han er virkelig faldet i niveau, øh, må man sige, og, og er slet ikke den øh, bærende spiller, som han var på et tidspunkt. Øh, og, og han har jo hele tiden været en talentfuld mand, som man har, man har forventet så meget af. Men, men i øjeblikket synes jeg, det er svært at se, hvad, ja, hvad, hvad vi egentlig skal bruge ham til i Aarhus. Jeg synes faktisk lige præcis med dit udtryk der, der rammer du nemlig lige præcis øh, hovedet på sømmet. Nu er han en mand. Mm. Det var han ikke, da han kom til AGF. Men det er han altså nu, nu er han en mand, og øh, efter det, så, så er han bare faldet i niveau. Altså, det er sådan set nu, hvor han skulle bevise allermest, jeg ved godt, han har været ude for nogle ærgerlige skader og så videre, men, men jeg synes, det, det var nu, hvor han skulle vise, at AGF burde satse på ham. Og øh, for nu at svare helt konkret på det ene spørgsmål, nej, jeg synes ikke, at AGF, de skal satse på David, ja, David Deftarjani. Det er jeg vist ikke den første, der har fået tungen snuret rundt på det navn. Nej. Og alene af den grund kan det måske være en god idé at få de her Georgie afskibet. Ja, det ville være rart med nogle af dem i hvert fald. Nej, men altså, det ved jeg ikke om... Han skal nok ikke være en mand, som man satser på, men man kan da et eller andet sted håbe på, at han finder noget af det gamle niveau tilbage, fordi han er jo en fremragende breddespiller at have i en trup som AGF, hvis han spiller op til sit bedste. Jamen, hvornår har han sidst gjort det? Jamen, det er jo netop det. Det kan jeg altså heller ikke huske. Nej, det er jo så i første division? Ja. Så jeg ved ikke, om det er mangel på selvtillid, eller om han er lidt muggen over... Det kan godt være, at han gerne ville have været afsted, måske. Øh, der, vi hører jo, der har været interesse for ham tidligere, så jeg ved ikke, om, om, om det er en blanding af det, måske. Men, men det er godt nok svært at sige, hvad det er, der lige er sket. Ja, det var noget med... Var det Ungarn, eller sådan et eller andet i den stil? Der var, det var et eller andet af de der opskuerlande. Ja, det var det nemlig. Det var det. Øh, men jeg ved ikke, om det kunne have været et tilbud, der måske var mere økonomi for ham. Det har det... Det tror jeg bestemt. Har det, det tror jeg bestemt. Ja, ja helt sikkert. Øh, Yes, er der flere? Gode spørgsmål. Det er der. Øh, Kasper Laversen, en af vores øh, trofaste spørgere, han øh, spørger, hvad skal AGF gøre for ikke at ende med en sæson som 2012-2013 igen, og hvad bør øh, målsætningen for 2013 og 14 være? Ja, det er, jo, øh, det er jo et stort spørgsmål, må man sige. Det er langsigtet. Ja, det er virkelig langsigtet. Altså, øh, nu skal vi snakke lidt for senere i dag, øh, når Søren Frederiksen forhåbentlig træder ind i døren her øh, om lidt. Men altså, noget af det, der skal ske, det er jo uden tvivl transfers. Altså, øh, det, er, det, er, det er stadigvæk et meget ungt mandskab, og der er stadigvæk meget, meget udviklingspotentiale i, men altså, der, det skal krydres med noget, med noget faring, og, og noget, jamen altså noget, nogle spillere fra øverste hylde, som de så gerne vil, vil kalde det derude. Ikke? Øh, så, så nogle transfers, kan jeg i hvert fald forestille mig, der skal ske nu her. Jamen, jeg tror også, øh, som der som folk efterhånden er begyndt at, at snuse lidt op, så bliver det her et, et meget, meget, meget aktivt transfervindue. Det tror jeg bestemt. Og hvis ikke det gør, så, så synes jeg er klart, at vi skal, vi skal revurdere Brian Sten Nielsen og den øvrige stabs øh, engagement i klubben, hvis ikke der kommer til at ske noget i det her transfervindue. Det har foråret jo tydeligt vist, at vi mangler mm. på flere pladser. Man, øh, man kan sige, at målsætning, det, det er selvfølgelig svært at, at begynde at spå om, og skal, før, før transfervinduet er overstået, som vi ved, hvad hvilken trup, man har at gøre med. Men altså, <coughs> nu skal man jo passe på, hvad man siger, men, men altså, lad os sige, vi ender som en 7-8 stykker i år, kan man jo håbe på, hvis der bliver skrabbet lidt point sammen i de sidste par kampe. Altså, man, man kan have lov til at, at håbe og forvente, at det bliver lidt højere end det næste sæson, ikke? En, en 5-6. plads, eller hvordan ser du det? Ja, ja, både og. Altså, jeg mener, øh, hvis, vi prøver, hvis vi nu prøver at lege lidt med det, og så tage udgangspunkt i, at HGF, vi får jo i hvert fald Jesper Lange Øhm, og så er der jo snak om en hel masse spillere Der kommer nok i hvert fald En kendt spiller til Om man så må sige En, en stor spiller til, til klubben Det tror jeg i hvert fald øh, Og så forhåbentlig også en højreback. Nu må vi se, det har vi jo jagtet længe Men, ja, men hvis vi nu tager udgangspunkt i det Så, så synes jeg godt At vi kan, vi kan gå ud og sige At med det, som AGF, de viste i efteråret... Nu ved jeg godt, at vi var godt hjulpet på vej af Arjen Johansson, men han, er, han var jo altså ikke hele holdet i, i efteråret. Mm. Men med det, vi så i efteråret, så tror jeg godt, vi kan, vi kan se realistisk efter en 6. plads, hvis vi får en, en trup, der, der ikke falder sammen ved en 2-3 skader. Ja. Yeah. Fordi skaderne kommer. Jamen, det, det ved vi jo. Altså, man kan sige... Sådan som Superligaen kommer til at se ud næste år Vi får jo Viborg op dem kan vi lige, øh... Det er minus 9 point <laughs> Det kan du sige Jeg har faktisk tænkt mig at se det på den anden måde Fordi Viborg og lad os sige, FC Vestjylland Dem ser altså ikke som to lige så stærke klubber Som dem der kommer til at rykke ned i år Altså Silkeborg først og fremmest Og øh, som det ser ud lige nu bliver det Brøndby ikke? Det er altså to helt andre klubber Med, med mindre budgetter der kommer op øh, og, og dermed ser det altså ud til At der godt kunne være to øh, Oplagte nedrykkere i dem så, så jeg tror måske ikke, man skal frygte nedrykningen så meget, selvom vi, vi, vi ser lidt spøgelser her i Aarhus. Øh, næste sæson i hvert fald. Så, så, jamen altså en, en 4-5-6-7 stykker øh, for at fedt spille den. Jeg tror, det bliver der omkring. Jeg tror ikke, det bliver højere, men jeg tror heller ikke, vi kommer i, i far i bunden. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, jeg tror også øh, i hvert fald efter Vestjylland, de er stensikker nedrykker. Altså, der er simpelthen ikke noget at gøre der. Det er øh, så vidt jeg lige husker, så har Ove Pedersen, der jo altså er træner derovre, også allerede en gang været ude og sige, jamen FC Vestjylland er slet ikke til Superligaen, mm. og jeg har jo selv, da jeg i sin tid var studerende på journalisterøgskolen, været i praktik i nærområdet, og haft sådan en, en gang imellem haft nogle ture ud på, øh, på Slagelse stadion, øh, hvis man kan kalde det et stadion, <laughs> og øh, der har der også været snakken det var så, mens Michael var der men der har der været snak om, hvor, hvor klubben simpelthen har spekuleret i ikke at rykke op, mm. fordi at, at den egentlig ikke kan bære det, og det vil komme til at koste et nyt stadion, fordi som det er nu, så er det jo en tribune og tre jordbold. Ja. De har og, så fået bygget en ny tribune, har ja, jeg, jeg lige om at fortælle. Men, men det, er ikke, det er ikke noget at prale af, vil jeg så sige. Ej. Nu har jeg set den. Men man kan så også sige, at hvis nu, forudsat, at hvis nu Brøndby ikke rykker ned, ikke, øh, der er slaget til altså på ingen måde gearet til til Brøndby, der kommer på besøg, Ej, Så på rigtig. den måde bliver det også dyrt for FC Vestjælland at komme i Superligaen. Ja, det er rigtigt. Der tror, at at... der tror jeg, at Viborg er bedre gearet. Så jeg tror også, de rykker ned, de to. For lige at, at samle tråden op her. Velkommen til Viborg til, i, i Superligaen. Hvordan, <laughs> hvordan hilser du dem velkommen? Vi har jo haft nogle bataljer med, jeg kan huske, Jamen, en af de første kampe, jeg var inde at se overhovedet med, med min far i sin tid, det var en kamp for Aarhus Stadion mellem McF og Viborg, hvor og ikonisk blev overfaldet af en af en AGF fan der løb på banen, ikke? Så, så det er Han er jo, nok for det. Jamen helt sikkert, men altså det øh, uden at vi skal opfordre os til noget. <laughs> ja ja, ej, det er ikke sådan min. Ej. Så det er så altså, det er jo en øh, en klub som øh, som AGF har en del historie med. Hvordan øh, hvordan ser du det på det? Jeg hader Viborg. <laughs> så simpelt kan det bare siges. Altså det er simpelthen en men bliver det ikke, bliver det ikke sådan netop af den grund spændende at få dem på igen. Altså, jo, jo, det bliver fantastisk. Det, jo, det var bliver nogle fede, fede kampe og nogle fede udbaneture. Det bliver fantastisk. En af de bedste fodboldkampe, jeg nogensinde har set. Ikke så meget på grund af spillet på banen, men det er altså. Det er 3-2-kampen hmm. på, på Viborg Stadion, hvor øh, vi scorede to mål i de sidste 5 minutter. fire minutter. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet noget af lignende, øh, efter at have været bagud. Ja. 2-1, og selv det Dennis Høg havde ja. scoret imod os. Præcis. Det, øh, så jo, det bliver, det bliver fantastisk, fordi Viborg er altid et, et sjovt hold at spille mod for AGF, bortset fra at vi så altid taber, næsten altid taber. Det kan du sige. Og så er det farvel til, til Silkeborg for denne omgang. Ja, det er sjovt, øh, det er lige de to klubber vi nævner, for så vil jeg faktisk godt lige skynde mig at trække videre til næste spørgsmål. Ja. Øh, en Mathias Keller, øh, der har spurgt, hvis vi skulle ud og have en ny angriber, kunne det så være muligt at hente Marvin Purié eller Thomas Dalgård der spiller i henholdsvis søn, øh, hvad hedder det, Silkeborg og, og Viborg? interessant, altså øh, <clears throat> Marvin Poirier, det, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen danske klubber, der vil gå ud og hente ham. Jeg tror det ikke, jeg tror, jeg tror øh, folk er blevet skræmt væk. Øh, han er en meget, meget speciel type og øh, har en kæmpe selvtillid, og det er i sig selv ikke noget problem, men, men han forvalter den ikke. ikke helt seriøst nok, synes jeg. Så jeg, jeg tror ikke, han ryger til en dansk klub, jeg tror simpelthen, at han ender ryger hjem til en sekundærklub i, i Tyskland, eller også et andet sted i Europa, men øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, han øh, er realistisk i AGF. Både fordi, AGF ikke vil have ham, men jeg tror også, han er en, han er en dyr her. Øh, så kan man sige, Thomas Dahlgaard, han er lige rykket op med Viborg. Jeg kunne godt forestille mig, at, at han gerne vil have en øh, som minimum en sæson med Viborg i Superligaen. Det ved jeg ikke, hvordan, øh, hvordan du ser. Altså, han er en dygtig spiller, helt sikkert. Men, øh. det, det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså, Viborg har garanteret en oprykningsbonus af en eller anden art, så, så økonomien bliver nok lidt bedre i og med, at de rykker op. Men jeg tror også, det vil være... Nu kender jeg ikke noget til Thomas Dalgårds ambitioner, men, ja. men hvis han er interesseret i at komme til en større klub, så er det jo et fantastisk udstillingsvindue, at have scoret så vanvittigt mange mål i første division, og så rykke op i Superligaen. Hvis han så kan gøre det... Selvfølgelig kan han ikke score lige så mange mål, men hvis han så kan gøre det sådan nogenlunde tilsvarende øh, efter på et højere niveau, ikke, så... Øh så synes jeg, det ville være et fremragende udstillingsvindue for Thomas Dahlgaard. Han, han havde jo en vanvittig øh, altså næse for Randers FC i sin tid i, ja. i Superligaen på en, øh, på en række kampe der, så hvis han kan gensætte det i Superligaen, så bliver det jo om noget endnu mere interessant, både for ham og for Viborg, øh, som, som kan få mere ud af det på den måde. Så, så ja, jeg tror ikke, man, man hælder Dalgår på det her tidspunkt, om end han ville være en, en interessant spiller i AGF. Det, det synes jeg. Øh. Er der flere, øh, flere spændende spørgsmål, sådan lige på stående fod? Ja, men det er nok ikke et, vi kan svare på. Nej, vi kan prøve det. Øh, men det er en Frederik Thomsen, der skriver, øh, høre rygter om, at Søren Larsen har sat sit hus til salg. Tror I, han er fortid til sommer? <laughs> der kan jeg bare svare nej, det tror jeg ikke. Øh, nej, det, det tror jeg faktisk heller ikke. Øh, det kan da være, han, han vil flytte til noget større. Måske, det, det er jo svært at sige, <laughs> hvad der lige er det. det er sådan lidt, lidt svært at forholde sig til. Ja. Men, øh, men det er da, det er da spændende. Altså, der er jo mange rygter, der opstår på den måde. Det er et skøn tid, vi går ind i nu. Ikke? Ja, det er fantastisk. Det er det. Vi går videre. Vi skal nemlig lige have en uh, lille hurtig update på uh, reserveholdet. Uh, det er jo sådan, at, at uh, AGF's Superliga-hold naturligvis også har en, en række reserver, som ikke spiller så ofte, og de er jo med i den, der hedder reserveholdsturneringen. I efteråret spillede de sig i den bedste pulje af reserveholdene rundt omkring i Danmark, og, og i går spillede reserveholdet på hjemmebane, øh, ude på Fredensvang, øh, mod OB, øh, som altså kom på besøg fra Udentø. Og, øh, og den var jeg ude at se, og, øh, og jeg vil godt lige hurtigt give en lille update på, hvordan det gik, og, og hvordan foråret generelt er gået for reserveholdet. Det var to meget unge menneskaber i går, øh, selvfølgelig som konsekvens af, at der er Superliga-runde allerede igen nu her øh, på torsdag, så, der, er ikke så mange, der var ikke så mange etablerede spillere med. AGF havde, øh, havde Emil Sjæl med, de havde ikke Ekbedi med, som nærmest også er fastmand øh, på, på særholdet i øjeblikket. Så Aarhus sagde jeg selvfølgelig med, øh, og Oliver Sigo Jonsson øh, var med på midten også. OB havde Christian Sørens med, og Niklas Wemmelund og så øh, Mads toppel, som jo også er et, et ganske kendt navn på, <coughs> på mållandspositionen. Øh, kampen sluttede 0-0. Øh, det var meget regnvoldt derude, det var en meget hurtig bane. Kampen sluttede 0-0, men det var faktisk en, en ret velspillet kamp, og det var tydeligt at se, at AGF havde rigtig, rigt mange u spillere med. Æ, U19 jo, som jo, AGF's U19-hold ligger og kæmper om, om simpelthen at vinde DM-titlen i øjeblikket, så, så de kendte hinanden rigtig godt, og det var tydeligt at se, og, og det var, der var rigtig meget dynamik og, og rigtig godt spil, faktisk. Men hvordan gik, hvordan gik det så sammen med, sammen med de resterende spillere, altså de, de reelle reserver? Fordi der kunne man jo godt frygte, at u holdet lidt går ind og tager over Ja, altså jeg vil sige, sådan en som øh, Emil Sjæl, som vi jo tidligere har rost rigtig meget i det her program. Øh, I sådan en kamp som i går, der dominerer han virkelig meget. Altså han, han, nu spiller han også en rigtig god kamp. Han er indfører for reserveholdet i øh, øvrigt til hverdag og spiller stort set altid 90 minutter for dem. Øh, <tryk> han fungerer rigtig godt sammen med Oliver Sigurdsson på, på midten. Øh, det ser rigtig fornuftigt ud faktisk. Og Emil Sjæl spiller bare en, en, en glimrende kamp. Han giver sig altid 100%, og han har det virkelig noget fysik, og så har han jo det her Hestespark, altså, som vi så et par gange Han skulle så have, have scoret et par gange i går øh, men, men det blev det ikke til jeg øh, <coughs> Reservekeeper for Stephen Rasmussen Spillede en rigtig flot kamp i går også, øh, men, men det er nok tvivlsomt, at man kommer til at se ham Slå Stephen Rasmussen af Det, det, det er svært at se lige i øjeblikket øh, Jeg stod og snakkede lidt med Kasper Bugge Derude øh, under kampen Og spurgte lidt til, hvorfor Dominik Oduru ikke var med Øh, vores kære Manchester City-spiller som, som er på lån til Aarhus Og han er, han er stadigvæk småskadet øh, Så, så øh, han er ikke med i øjeblikket Og det samme med, med Hulk Som heller ikke var med og, og ham har vi jo heller ikke set i noget tid De er, stadig, de er stadigvæk lidt småskadet øh, Men han trænede med dem lidt, lidt mandag formiddag så, så de burde snart være klar igen for lige rundt runde foråret af for reserveholdet Så det her ene point de fik Det betyder at de slutter på pladsen øh, I reservepullen ud af seks hold Og det er jo i sig selv ikke, ikke specielt imponerende øh, Og jeg snakkede lidt med Jesper Sørensen efter kampen om Hvad der gør det Og, og hvad, der har, hvad der har gjort det kan man sige. Men han, han fortalte at han egentlig var ganske godt tilfreds med det Fordi øh, som vi alle sammen ved Så har første hold jo haft Noget svært i foråret og, øh, og der har været en hel del skader også Og det smitter jo selvfølgelig af på, på, øh, på reserveholdet Ja, fordi de, de, de normale reserver, de kommer op og skulle spille første hold. Lige præcis. Og, og derfor har det været mest U19-spillere, der har spillet. Og, og så gav U17-spillere også øh, til tider. Øh, og det er jo svært. Kasper Aarhusen og jeg, vi er ude og se øh, kampen mod FCK, øh, som stillede med... Øh, med folk som Sølvi Ottesen og Nikolaj Jørgensen og Vito og så osv. Og, og der er det altså svært for sådan nogle U19-spillere at gå op og, og, og gøre en forskel mod dem. Øh, der tabte de 5-0 fx i AGF. Øh, men, men Jesper Sand var, var udmærket tilfreds alligevel. Det er jo også i gåseøjne en, en, en turnering, der er, der er for sjov, kan man sige. Ja, i AGF, de har jo heller ikke sådan, hvad skal man sige, ry for at ikke, nu vil jeg ikke sige, at de ikke tager den seriøst, men, men for at vække den sådan helt vildt højt altså der tror jeg, at det er vigtigere, uden at vide det, der tror jeg, at det er vigtigere med sådan en som u 19 turneringen for eksempel. Altså fordi det er altså det er de kommende talenter, ofte. Præcis. Øh, altså man kan sige, jeg tror, jeg tror, det er meget godt valg, man tog fra DBU's side og klubberne's side at lave, lave den her reserveholds-turnering. For tidligere spillede reserveholdene jo enten i, i anden division eller i Danmarks, eller hvad de nu gjorde. Og det var, det var måske ikke en ideel løsning. Nu nu får man folk til at, at prøve kræfter med, med netop, reserver som Nikola Jørgensen og så videre fra, fra Superliga-mandskaberne. Det, det, det tror jeg er rigtig, rigtig god lære for, for de unge spillere. Ja, og Jonathan, når der for gang for skyld er, er mulighed for at tale om en, en sejr til AGF, så synes jeg da ikke, vi skal lade den mulighed passere. Øhm, det blev til en 2-1 <hømmen> endda over, over Sønderjyske i, øh, i lørdags. Øh, hvad, hvordan så du den kamp? Hvad var det, der lykkedes i den, som, som ikke har, har fungeret i, i resten af foråret? Det er et enormt godt spørgsmål. Fordi jeg ved det faktisk ikke. Altså... Sådan statistisk set, så er der ikke ret meget, der har ændret sig i forhold til de, øh, til de andre kampe. Jeg tror måske, det handler om, at øh, både at AGF-spillerne må have set, set sit snit til, må have luret, at Sønderjyske de havde lidt en off-day, som jeg i virkeligheden måske nok synes er den mest afgørende grund til, at vi vinder den her kamp og altså er sikret en sæson mere i Superligaen. Det, det, det må spillerne have luret, agf spilleren have luret, og så øh, simpelthen have udnyttet, udnyttet de meget få chancer, øh, de egentlig kommer til. Ja, for du, du sagde lige før, at AGF havde to skud på mål, var det sådan? Ja, ikke, nej, AGF havde, AGF havde øh, otte skud på mål, men to inden for rammen. Ja. Og med to mål, så kan man jo selv regne ud hvor, hvor målfarlig vi lige har været. Det er effektivt må man sige. Ja. Hvad sådan nogen som Martin Jørgensen og Søren Larsen der fik lov til at starte ind igen for gang skyld. Hvordan øh, ser du deres rolle i, i, i den kamp? Alt afgørende. Ja. Alt afgørende. Øh, Martin Jørgensen spiller øh, som en på 19. Altså i hvert fald i, i hvert fald i de øh, i den time han havde luft til. Mm. Det det har jeg sagt før at han er en verdensklasse spiller, når, øh, når, han har, øh, når han har luft til det, og hvis han bliver brugt på den rigtige måde. Så, øh, så, og det er han stadigvæk. Han har så ikke luft til 90 minutter, men øh, hvis man bruger ham rigtigt, så kan Martin Jørgensen være et kæmpe aktiv for AGF. Det viste han også i, øh, i lørdags. Mm, og vi vender nemlig lidt, lidt mere ind, på, ind til øh, Martin Jørgensen lidt senere i programmet, hvor vi lige skal diskutere hans, hans kontrakter, om, om vi skal forlænge med ham. Men, øh, men jeg ja, der er ingen tvivl om, at hans rolle blev meget, meget vigtig. Han lå jo sådan lidt... I en fri rolle kan man sige Han var ikke en del af den centrale midtbane som sådan Hvor, hvor Jalte og Poulsen lå Så han havde lidt den her fri rolle Hvor han kunne ligge, ligge de sukkerbolde Han nu er så dygtig til og som, som han så også gjorde ved 1-0 målet Ja det er jo nemlig det han øh, gjorde Hvor uh, Akaraz laver jamen, en verdensklasse detalje Ja øh. det er jo et fremragende mål Virkelig et fremragende mål Det, det må man sige det, Han var også den spiller der havde Den AGF spiller der havde flest skud på mål mm. Eller i hvert fald skud Ja, han har så et skud på måde, kan man sige. Men, øh, men afsluttede flest gange. Ja. Men, men altså, hvad skal man sige? Nu sagde jeg godt nok også, at det var Sønderjyskes øh, fortjeneste, at, øh, at vi vinder den her kamp. Det er det jo ikke nødvendigvis. Der, der skal man jo heller ikke undervurdere Steffen Rasmussen, mm. som jo spillede et braver en kamp. Og jeg kan så, har så kunne se, at han er kommet på Super, Superliga-rundens hold mange steder. Mm. Øh, på grund af sin, især sin sin redning på det her skud af Lasse Vibe. Ja, den havde jeg, den havde jeg set den, øh, den Lasse Vibe. Det, det Lasse afslutning. Øh, Specialt fordi det var Lasse Vibe, ikke? Jo, præcis. Så det var øh, han havde også en, en afgørende rolle måske i i den kamp. Men jeg synes også på forhånd, altså inden kampen, der var jo mange steder der stod at at nu skulle man virkelig se fight, og man skulle virkelig se vilde dyr øh, fra ikke, spilleren altså, der virkelig skulle ud og kæmpe og ud at give noget. Og det er også det, vi efterlyste i sidste uge her i, her i programmet. Og det må jeg så sige, det synes jeg virkelig, man fik at sige. Øh, jeg synes, det var en helt anden tænding, og øh, sådan noget som Hjalte Nørregård gik jo fuldstændig altså, ved andet Han har mål, jo fundet sin anden ungdom igen. Jamen, det har han jo, og ved, ved det andet mål, altså, det er jo godt nok en stor fejl af Afolabi øh, fra Sønderjyske, som ellers er, er ganske dygtig, men men det er, jo, det er jo et udslag af et pres, som, og især et løb af den Nørregård, som løber jo en hele banehalvdel hele vejen derop, og, og presser på. Ikke? Øh, og det synes jeg generelt, man så i hele kampen. Der var, der var genpres, og der var pres, og, og der, var, der var god fight på. Øh, så, så det var rart at se. Ja, altså jeg må sige, jeg blev, blev noget forbavset, da Søren Larsen, han sparkede den bold ind. Det, den havde jeg ikke lige set komme. Men, men det, det lover jo godt. Altså, han har jo... Han og vi har jo programmeret, jeg har i hvert fald proklameret flere gange, at han øh, altså, øh, ofte har set ud, som om han var i, i målform. Men så er han jo så blevet sat tilbage af skader igen og igen. Men det er sig den jo. Altså, jamen det er jo det, det er jo et fremragende mål. Med, med indersiden, ikke over i, over i det lange hjert. Det er jo nemlig et fremragende mål. Det er det. Øh, og jamen, han spillede vel også en, en fin kamp, hvis vi lige skal vende ham. Øh, <coughs> havde ikke så mange afslutninger på mål og... Ja, vand måske, han, han, han, han ja, måske heller ikke det helt store øh, i luften, men, men han, øh, han får mål et mål. Og det, han er der, når det gælder. Det må man sige. Man kan så sige, at til sammenligning der havde, øh, havde Sønderjyske seks, seks skud på mål inden for, inden for målrammen. Og der, der viser det jo igen, hvor, øh, hvor afgørende øh, Steffen Rasmussen har været. Men øh, så skal vi jo heller ikke igennem en AGF-kamp uden at nævne Anders Kure. <laughs> han, øh, han erobrede 19 bolde i den kamp. Det er imponerende. Det er vanvittigt imponerende. Det er det. Jeg så også øh, i dag, at for lige at, at bruge Andreas Kravl som eksempel igen, han havde faktisk overvejet ham og sætte ham på, på forårets hold. Øh, og det er jo imponerende, at AGF med, med så et elendigt et forår overhovedet øh, kan have en spiller, der kommer i betragtning til det. Og det må man jo bare sige, at han er en af dem, der har holdt niveau. Øh, og, og det kan godt være, at det er kedeligt, vi vender ham igen og igen, men, men det er jo bare berettigt. Altså Spiller en flot kamp i lørdags også, ja. Øh, og... Ja, i øvrigt spiller han også bedre end næsten bedre end Petri Passeren, synes jeg. Øh, som, som jo måske. Han koster ikke, men i Gozo, han koster målet til, til 2-1, som Absolonsen jo rigtig flot sætter ind. Men altså, det er et par clearinger af Persernen, som, som kigger sig. Jeg, jeg, jeg synes faktisk sådan helt personligt, at det mål, det godt kan tilskrives Petri Passeren. Altså, selvfølgelig som du siger, så er det jo Absolonsen, der sparker den ind, og ikke Persernen. Men, men jeg synes at han går helt galt af den, af den gang fodbold, der er Petri Parsen ind, og det, det koster altså et mål. Nu bliver det så ikke så udslagsgivende, men det kunne det have været. Det kunne mm. det sagtens have været. Det er jo altså sønderjyske. Tommy Bækman, han kunne sagtens have, have scoret et mål. Ja, det må man sige. Det er, det er altså også fremragende at sparke ind af Absalonsen. Det, det må man give ham. Klap på skulderen til ham. Øh, ja, det gik så hurtigt, at jeg slet ikke opdagede det. Jeg var jo ude på stadion. Så vi, stod, ja. vi så jo i kampen sammen. Det gjorde vi. Øh, jeg opdagede slet ikke, at han scorede. <laughs> Du havde også fået en CIRS øh, top eller to, ikke? men øh, jo, men, jo, men alligevel. Ja. Øh, hvis vi lige skal vende netop stemningen og osv. på stadion, som vi lige snakker om i indledningen. det var jo lidt af en forløsning, kunne man godt mærke, der blev fløjet af, og, og det blev en nærmest fejret som, øh, som et lille mesterskab derude. Det er længe siden, jeg har set så mange øh, så store jubelscener på Aarhus Deater. Ja, det var øh, meget imponerende, og det var, det var rart, efter, øh, efter jeg var lidt ude med riven i, i tirsdags. Efter øh, spillerne, så var det dejligt Altså nu er det selvfølgelig også noget andet, når det er en sejr Men det var dejligt at se, at de øh, De tog deres arbejde seriøst Og, øh, og kom over og takkede os efter kampen Og Karas kom op på skuldrene af, af årsager Så jeg også jamen Det var en liv og glade dage Det må igen. man sige Det var en liv og glade dage ude i, ude i skoven For lige, jeg lovede jo, at vi lige skulle vende tilbage til den kære Martino, øh, vores italiener i, i truppen Martin Jørgensen, øh, som jo spillede en, en fremragende kamp og er kommet på rundens hold flere steder. Øh, han, I sidste uge kunne vi jo bringe den nyhed, at han faktisk havde øh, bestemt sig for at sige ja til en kontraktforlængelse øh, i AGF, med i hvert fald et års tid. Øh, og hele den her uge, den har jo så gået frem og tilbage med journalister, der har spurgt ind til Brian Steen hvornår den forlængelse så blev blev skrevet under osv. Og, <tøk> og, og der var bare blevet pustet endnu mere til det, efter den flotte kamp, han spillede i, i lørdags. Og Jonathan, øh, skal der ikke bare skrives under, eller hvordan ser du det? Efter i lørdags, jo. Så synes jeg bestemt bare, der skal skrives under. Øh, der viser han klart, hvorfor at han stadigvæk er aktiv for en, øh, for en fodboldklub i den bedste række i Danmark. Og øh, den klub, det er så heldigvis AGF. Så det synes jeg, jeg synes bestemt... Øh, Heller ikke, at han skal have alt for meget i løn. Altså, for han er en garanteret en løntung spiller at have, have rendet rundt. Øh, og det vil da... Det, han kommer nok heller ikke til at spille så mange kampe i, i den kommende sæson, hvis der bliver, hvis der bliver forlænget med ham. Øh, men, men ja, jo, skriv under. Og det, det bliver jo så formentlig til en, til en noget reduceret løn, og, og det bliver nok heller ikke så lang tid, han får... Men, men noget af det, Brian Sten har været ude at sige, det er jo netop, at ja, Martin Jørgensen har ikke spillet mere end 70 minutter eller sådan noget de sidste par, par mange kampe, øhm, er, det en, er det virkelig en spiller, man skal forlænge med, som, som måske, hvis han ryger ind i et, et dårligt forløb med, med skader, og han bliver jo hurtigt er træt, og det er jo en ældre, krop, en ældre fodboldkrop, ikke? Er det ikke, er det ikke lidt og at, at gå ud og forlænge med ham? Jo, det er det, men det er også derfor, jeg mener, at lønnen skal tilpasses dertil. til. Øhm. Det er, det er bestemt risky at, øh, at, øh, at have sådan en ældre herre på, øh, på holdkortet. Men det har vi jo også haft hele den her sæson, og det er jo også begrænset, hvor meget han har spillet. I hvert fald her i foråret, der har han jo nærmest ikke spillet. Nej, lige præcis. Men altså, når han så er i, i hoppla, som han var i, i lørdag så, så leverer han altså nogle ting, som, som ganske få gør i, i Superligaen. Han har et, et overblik, som er helt... Øh, Helt eminent. Øh, og ja, en af de store, øh, store stjerner i mine øjne i, generelt i, i dansk fodbold faktisk. Så, så jo, det ville være rart at, at også bare for at have sådan en mand i, i truppen, ikke? Og, og kunne generere noget, noget trøje selv og noget, noget erfaring og noget. Øh, det, det, synes jeg da, det synes jeg da bestemt er værd at, at prøve at forlænge med i et års tid. Og så se, øh, så må vi tage den derfra. Rent statistisk, så har han heller ikke øh, nogen øh, spillere at have, have Randne. EGF har vundet øh, 53 af de kampe, han har øh, været med i, og har kun tabt 45. Jamen, det er jo en statistik, vi godt kunne bruge i næste sæson. Ja, ved du hvad. <laughs> ja, Jonathan, vi kommer ikke uden om det. Og det vil vi sådan set helst heller ikke, fordi noget af det, der bliver sjovt nu her, når sæsonen nærmer sig afslutningen, det er jo, at vi skal ind i endnu et transfervindue. Øh, Tøndergade kan vi snakke om. Det er alle sådan nogle sjove, sjove ting, der kommer til at ske igen nu her i, i transfervinduet. Øh, vi er sikre på endnu en sæson nu, så nu er der jo arbejdstro til Brian Stener og Kompanie derude. Øh, så kan vi godt begynde så småt at, at snakke transfervindue. Og det er jo altid hyggeligt. Hvem skal ind, og hvem skal ud, Jonathan? Lad, lad os starte med at sige, hvem, hvem, hvem synes du, der skal ud, og hvem øh, tror du ryger ud? Hvem tror du gerne vil videre? Uh, havde du spurgt mig før sæsonen, så havde jeg sagt Kasper Slot, men han har simpelthen uh, været så uafgørende i, uh, i det sidste lange stykke tid, at jeg, hans, hans salgsværdi den må være dalet helt exceptionelt meget. Så jeg, jeg tror ikke på, at han kommer nogen steder. Uh, ikke, ikke hvor det vil være uh, økonomisk klogt AGF at, at afskive ham. Uh, men tror du ikke, tror du ikke, hvis, hvis Kasper Slot virkelig vil afsted, tror du så, at f Hovede har, har noget at sige? Øh, tror du ikke bare, at de, de er nødt til at sende ham afsted, så? Jo, garanteret. Garanteret, nu skal jeg lige lade være sted og smide med kuglepindene. Øh, jo, garanteret. Jeg tror, at hvis, hvis Kasper Slot vil sted, så kommer han sted. Men, men jeg kan bare ikke se, hvem der skulle være interesseret i ham. Nej, lige præcis. så man kan jo håbe, at han, han også selv har realitetssans nok til at se, at det ikke har været et imponerende forår. Øh, så han måske kunne være bedre af at... Og tage en sæson, eller en halv sæson mere i AGF, for ligesom at prøve at, at spille sig op, og, og få nogle ja, større klubber, mere interessante klubber til at få øjnene op for øh, Det er jo svært at vide, om der sidder nogen, der er klar til at, at købe ham allerede nu, som øh, ligesom har set, hvad en kunne tidligere. Men, men man kan da... Altså, jeg, jeg håber da personligt, at han har lyst til at blive <laughs> en sæson mere, øh, mindst, øh, fordi det er jo... Når han er i hopla, af Slot, så er det jo bestemt nogle kvaliteter, man godt kan bruge på et AGF-fold. Ja, bestemt. Altså... Øh... Kasper Slot skal, skal garanteret heller ikke nogen steder. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror heller ikke, han er interesseret i det, som du siger. Jeg tror også, han har, han har realitetssands nok til at, at sige, jamen, jeg har ikke spillet en sæson, der retfærdiggør, at, at jeg skulle kunne komme nogen steder. Øh, og så bliver han garanteret i AGF, og så, øh, så ser vi ham genfødt i næste sæson. Det håber jeg i hvert fald. Øh, altså... Jeg, han, er jo, han er jo Martin Jørgensen junior <laughs> ja, lige præcis Der er jo nogen der skal tage over, den, over efter den gamle Det stod vi også snakkede om Da Martin Jørgensen blev skiftet ud i, I lørdags til fordel for Kasper Slot Så var det jo Martin Jørgensen junior Der kom ind der Og, og det kan man jo håbe på at, <clears throat> at han Overtager nogle af de kvaliteter som Martin Jørgensen øh, utvivlsomt har haft tidligere øh, men, men Kasper Slot Lad os sige han bliver så Hvem øh, skal ud Vi var lige inde omkring sådan Larsen ham tror du, tror og håber bliver, eller hvordan ser du det? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg har øh, gennem det har taget lang tid, men jeg er nået til, hvor jeg måske har udviklet sådan et et lidt man-crush-agtigt forhold til ham. Ligesom, ligesom vores øh, kære farmand, Søren Højlund Carlsen har. Jeg, jeg kan faktisk enormt godt lide ham, og jeg synes, når han, når han tager sig sammen, så kan han altså også godt spille fodbold. Han er ikke nogen gudsbenådige fodboldspiller. Det har jeg aldrig syntes. Heller ikke, da han scorede mål på, på stribe på landsholdet. Men, men han er altså ikke så tosset. Og han kan altså score mål. Det viste han jo i lørdags. Det må man sige. Det var, det var fremragende sat ind. Øh, jeg må sige, jeg har det lidt på samme måde som dig. Ikke? Altså... Det er et kedeligt program, det her. <laughs> ja, det kan du sige. Han er jo en, en meget sympatisk fyr. Og, øh, og man kan godt have lidt ondt af ham med alt det, han har været igennem. Men... Nu er det jo sådan, at fodboldverdenen ikke altid er sympatisk, og, og den er bestemt ikke, ikke blød. Den kan meget godt, den kan godt være, være lidt hård og lidt kynisk. Så hvis man ser sådan på det, øh, er det så ikke mange lønkroner at have, have, liggende på, eller have siddende på, på bænken, hvis, hvis ikke man får noget ud af det? Nu ved jeg godt, at han scoret et mål i, i lørdags, men, øh, men det er jo altså hørt til sjældentheden, at han gør det. Jamen, det er et mål, der. Øh der redder AGF for meget, meget, meget røde tal på bundlinjen. Den retfærdiggør næsten hans store løn, det ja, kan man det er, sige, <laughs> det er tæt på. Ja. Men øh, nej, hvis man sætter det sådan op, så har, du, så har du garanteret ret. Nu ved jeg ikke, om du gerne egentlig prøver at fiske lidt efter, at, øh, at Søren Larsen ikke skal blive i AGF. Nej, men, men, jeg... men, men når du sætter det op på den måde, som du gør der, så kan jeg øh, godt være tilbøjelig til at og, og indrømme, jo, så er han for dyr til at have, have stående. Det, man så skulle snakke om, det er måske, om det er en mand, man skal satse på i, i fremtiden. Fordi øh, så er det jo lige meget om, han, hvor meget han spiller og, og så videre Men er det en mand, som kan komme til at spille noget i, øh, i næste sæson? Nu, øh, nu får vi lige en flyvende udskiftning herinde i, øh, i Det er studiet. meget flyvende. Han har stadig lille shorts på så... og øh, træningstøj. Søren <laughs> Frederiksen træder ind med beneskinner og, og lilla fodboldtøj på. Kommer direkte fra Fuglebankens pokalkamp. Yes. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Vi er lige nået til, til dit bord her. Vi sidder og snakker transfer. Oh, det er og roligt. Vi har lige uh, rundet Søren Larsen af. Hvem har, fugle, hvem har Fullebakken købt? Desværre ikke Søren Larsen. Nå, det var ærligt. Det er en god sejring. Hvordan uh, gik det egentlig? Uh, vi røbte for flere speltid og så tabte vi. så det, det var. Er der jeg kom så sent. Det var ærligt. Yes. No. Ja, vi er jo nu glade nok for det? Ja, i har blevet kloede. Ja, ja. ja, ja. Nej, <laughs> vi jo, nej, vi er glade for at du kommer. Nå, Ja, jeg er for også glad for at være her. Det blev lidt ensidigt til sidst. Vi er meget enige i Madsen. Men uh, Søren Frederik, du kan lige nå at komme med på, på den her med, med Søren Larsen. Hvordan, øh, hvordan ser du, hans fremtid i AGF bliver han, tror du? Og er det noget, AGF er interesseret i og får ham til at blive, eller hvordan? Øh, jeg har intet begreb om, hvad AGF er interesseret i lige den her situation. Øh, jeg håber, han bliver for AGF's skyld. Han er jo den eneste, der mål på det hold, så det ville da være idiotisk at sælge ham. Men øh... ja, man kan sige, at han havde en, havde en rigtig fin opstart, ikke? og inden han blev skadet. Han øh, et en helt lille mål også på reserveholdet. Og spiller godt. Og spiller spiller godt, ikke? Og, og scoret et fint mål i lørdags, så så jo. Skud ud til Brian og, og om at lade ham fortsætte i klubben. I hvert en sæson mere, fordi ellers så... Altså, en, et år mere uden at score, så, så rykker man nok ned. Så. Lige præcis. <laughs> så det er hvis de to millioner værd han efter tiden skulle koste om året. Ja. Det koster 20 år ikke ned, så... Vi er nemlig lige startet på, på snakken, ja. inden du kom her. Vi, vi startede sådan set med at snakke hvem, om, hvem der, hvem der skal ud. Æh, hvordan... hvordan Hvordan ser du på det? Øhm, hvis du stod til mig, så solgte man øh, Adam Eggersley og spillede med Mikkel Kirkesgaard først. Ja. Øhm, jeg synes, det er på grænsen til, til grin at have en af landernes mest tillandfulde vensterbaks, og så, øh, så bruge en på højre bak. Mm. Øhm, hvis man vil leve af, selv spiller og overleve i Superligaen, så kunne man jo starte med at bruge sine bedste tillander. Det er mm. jo lige bedst. Jeg tror du, det er realistisk, at øh, Adam Eggersley bliver... Bliver solgt nu her? Nej, egentlig ikke. Så vidt jeg husker, er han også lige blevet gift med sin danske kæreste, og Præcis. jeg tror, han har det meget godt i Aarhus. Men, øh, det jeg tror jeg egentlig også. Det kan også være mig selv og Mikkel. Øh, mm. Og så, så er det jo lige ved, altså, hvis man kan få nogle penge fra ham, jeg synes, bare det er lidt... Men der er vi vel egentlig... Jonas, hvordan ser du på det? ikke er er er, Kirkesgaard har vel overhældet, ikke? Jo, men det mener jeg, han har. Altså, jeg sagde jo, vi har jo... Øh, det var jo faktisk øh, i vores øh, program op til, op til foråret her. Mm. Der sad vi og snakkede om, hvem der var de øh, mest oplagte... Øh, Øh, salgsobjekter i AGF, og der øh, var vi da flere, der nævnte Adam Egersli, mm. men øh, der er da jo så lige pludselig Peter Sørensen, der har åbnet alle så øjne for, at øh, han altså koster en del mål, og øh, jo, Mikkel Kirkeskov øh, skal blive, og så skal han spille fast, og så skal Egersli sælges, hvis, man, hvis der er nogen, der vil købe ham. Men Hvornår, nu kan jeg huske, Mikkels Kirkeskovs kontrakt udløber vel også til Den næste sommeren. Næste sommer, ikke? Ja, næste ja, sommer. Ja. så man kan sige, altså enten skal man jo i gang med et seriøst arbejde med at forlænge forlænget, eller skal man jo få ham, få ham skudt af til sommer, fordi altså en venstre bag er jo sindssygt meget værd, øhm, mm. og bliver ikke mere værd, jeg kun har et halvt år tilbage i sin kontrakt, så det det, enten jeg. skal man forlænge, eller få ham skudt sted. Ja, man kan sige, øh, hvis vi ser sådan helt øh, øh, egoistisk på det, hvad der ville være bedst for AGF's hold, så er det egentlig at beholde Kirkeskov, ikke fordi der er udviklingspotentiale i ham og så osv., og, og han kan måske så blive solgt om, om et år eller to. Øhm, fordi Adam Megasli må man sige, har været personaliseringen af, af den her nedtur, som AGF har, har været inde i. Han har jo i den grad ramt bunden, må man sige, i, ja. i, i mange kampe. Og så synes jeg også, at det argument, der før har været for at spille med Adam Megasli, at han er bedst fremadbanen. Øh, det har jeg i hvert fald ikke set de sidste 15 kampe Men jeg har heller ikke set meget offentivt faggifte de sidste 15 kampe så. Nej, det Den skal, skal ikke kun hænges op på ham nej. Er der andre der, der er på vej ud, tror jeg? Nej, Adler Rurhuland er vel færdig ikke? Ja, Han, det jo, det han kan kan har meddelt, han står hvor han ja. indstiller karrieren ja. Så det giver jo sig selv tilbage til Norge Så nej, det har vel mange gode Vi har lige diskuteret Martino også, inden du kom Martin Jørgensen Om, okay. øh, om du tror han får jeg sidder for... her i mit lille lotto tøj Så <laughs> ja, øh, ja, selvfølgelig skal man forlænge med Martin Jørgensen Og det kan godt være at han ikke er fit Og øh, han ikke spiller 90 minutter hver gang Men for det første fortjener han et, øh, Slut når han har lyst Og for det andet så er han en afgørende forskel Når han så spiller yes. øh, Det kan godt være at Martin mest spiller når græsset er grønt og solen skinner men, øh, men der er han også god Der er han rigtig god øh, Jamen, Lad os gå videre til det, det lidt sjovere ikke? Hvor, hvor vi kigger på hvad der sker ind vi, øh, vi kan starte med at konstatere at AGF har, har endet Jesper Lange det har vi diskuteret lidt frem og tilbage tidligere øh, Og det ligner jo egentlig en okay signing øh, Spørgsmålet er om han skal gå ind og, i startopstillingen eller, eller hvilken rolle han får det kan, jo, det kan vi jo se senere Men øh, vi er nødt til at, at vende ham Der løber en mand rundt nede i, ned i Haderslev Han bor i Aarhus Men han spiller fodbold i Haderslev Han hedder Lasse Vive. Øh, skulle han ikke bare tage og spille fodbold i Aarhus? Det synes jeg Hvis forårets topscore koster 2 millioner kroner Og han bor i Aarhus og han holder AGF så er det en no i min, min verden. Altså, jeg ved slet ikke, hvorfor han ikke er... Det kan også være, at han er signet. men ja, altså det er mig ubegribeligt. Hmm. Øh, så. Men nu er det heller ikke nogen hemmelighed, at jeg er en kæmpe fan Nej, ja. det, <laughs> det kan man se man, på Twitter. Det kan man se på Twitter, men altså, hvis AKF nogensinde kommer i en position, hvor de kan købe en topscore i Superligaen, altså jeg mener Forrest topscore, ikke? så skal man slå til. Og jeg mener, han koster 2,1 millioner i frikøbsklausul. Jamen gør han stadigvæk det? For ja, det... Han, forl han forlængede jo sin kontrakt, ja, det... da, da der var snak om første gang, han skulle tage EGF, om at de allerede havde udløst den der klausul på 2,1. Ja, jeg mener, det er i efteråret, han forlænger den kontrakt øh, ja. i december. Og så er det, det er i slutningen af januar, at BT skriver at de her 2,1 millioner. Okay. Øh, så, i, så vidt jeg har har han stadigvæk den her frikøbsklausul. Og jeg øh, tror, at det er et spørgsmål om... Øh, om kroner på lønkonsolen, øhm, hvis jeg skal komme af mit bud. Ja, men jeg har også hørt rygter om at, om, at hvis han skulle til AGF, så, så ville han skulle gå ned i løn så, i forhold til Sønderjyske. Så må Sønderjyske godt nok have skudt uh, en ordentlig Jamen Det tænker jeg, det, i, det, det tænker i, jeg også. Det, det lyder mærkeligt. Øh, øh, skulle du også mene, at AGF, de havde mere råd til at have en spiller som Lasse Vive end, end Sønderjyske? Bestemt. Øh, så det, det virker mærkeligt, hvis, hvis øh, han skal gå ned i løn. Men øh, jeg vil sige, jeg har hørt i samme dur øh, det her med med lønniveauet, skulle være et problem for AGF, og det kan jo virke sjovt. For som så jeg har forstået det, så er det jo ikke med, med de uddannelske klubber, at AGF direkte konkurrerer med løn. Det er jo mere... Nej, det var nok det, Lasse Wiebe selv havde troet, at det ville komme til. Ja, det virker jo lidt spøjst, at ø, en klub som Sundhysk, som er en af dem, der vil køre med den strammeste økonomi og sundeste forretning sammen med Sønderjylland i den her liga, ø, nærmest overbyder. Eller, det ved jeg ikke, kan matche en løn, at AGF ikke kan. Ja, man kan. Lige præcis, fordi AGF må alt lige være en af de klubber, som, som ligger altså øverst i feltet i, i kampen om Las Vibe. Man kan sige, hvis en klub som FCK går ind og siger, nu vil vi fandme at have Lasse Vive og koster vel vel, så, så er der ingen chance for AGF. Så er det, det AGF-hjertet hos Las Vive man skal spille på, men hvis FCK smider en, en kæmpe million, cirka, så, tror jeg, så tror jeg, det er svært at hamle op med. Ikke? Men jeg synes bare ikke, man spiller særlig godt på det AGF-hjerte, hvis det man får at vide, det er du bor i Aarhus, du, vi kan godt lide dig, men øh, vi vil ikke betale det, du er værd. Altså. Nej, er så virkelig. kan jeg godt forstå, hvis Lasse Altså, han elsker Gansager ikke og han bor jo her i byen, og mm. jeg læste jo på Twitter, han cyklede til Sønderhøjskampen sidste ikke? Dejlig fyr. Øhm. Men altså, jeg kan da godt forstå, hvis, han ikke sådan, hvis man ikke føler sig værdsat, hvis man får at vide, at man skal gå ned i løn, bare fordi det er sine yndlingsklub. Helt sikkert. Ja, men. men vi er enige om, at øh, det var en mand, der vi godt kunne bruge. Øh, hvis vi kigger helt nøgteren på det, så er det vel netop i kanterne, og sådan det offensive, sådan en, en dynamisk spiller, der kan noget på egen hånd, der mangler i truppen, ikke? Eller hvad? Alle, der kan score mål, mangler den trup, så mm. sign sign sign. Jeg, jeg synes, det er mere relevant at, at gå lidt mere konkret til det. Altså, tror vi på, han kommer? Der er jo været skrevet side op og side ned om det efterhånden. Og der er jo flere, der mener, at AGF allerede har lavet en aftale med, med både Sønderjyskere og Lasse Vibe, som bare bliver som egentlig bare var betinget af, at AGF, de skulle blive op i Superligaen. Altså, det, det tyder jo på, at der er sket et eller andet. Mm. Men det, og det har jeg i hvert fald ikke hørt, og det tror jeg heller ikke, der er lavet, fordi øh, altså hvis Lasse Wiebe er lidt fornuftig, så holder han vel også sin kort lidt åbne. Altså hvis, nu har han scoret så mange mål, der kunne sagtens komme ud af hans klub, og så interessant er at jo heller ikke, for selv de største IGF-fans. Ikke, ikke, ikke der, sammenlignet med udlandet, Udlandet, altså. Hvad, nu ved jeg ikke, hvor Lasse er vel den 25, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er, men han er jo på den, i den alder, hvor han skal afsted, hvis han skal. Øhm, så jeg håber, han kommer. Øh, jeg tror det måske også. Jeg tror, der er rigtig mange af Aarhus, der håber, at Lasse Wiebe kommer forbi. Altså, jeg har det sådan. Jeg tror på det. Ja. Jeg, jeg tror på, at, øh, at han kommer til AGF. Med mindre, som Søren siger, hvis, hvis der lige pludselig i 11. I time kommer en eller anden udlandsklub, og, som lige pludselig ud af det blå har set øh, Superliga de sidste øh, mange runder, øh, og tænker nu, ham der han kan mål, ham skal vi have. Altså, det kunne jo sagtens være en eller anden middagklub i Holland. Mm. Sagtens. Det altså. ville jo være perfekt til ham, sikkert. Det ville han passe perfekt ikke? Jo, så, altså lad os antage at det er korrekt. De oplysninger flere Jeg åbenbart hører med, at, at det løn er et problem. Så er det i hvert fald højt spiller AGF, hvis, uh, hvis en mand for 2,1 millioner skal gå. Uh, Man til sat, så koster det 3 millioner. Ja, det er noget mere overbevist om, at en mand som Lasse Vibe kan gå direkte ind for start og forstærke. Uh. Helt sikkert. Lad os, uh, lad os gå lidt videre fra Lasse Vibe, fordi uh, <coughs> hvis vi kigger lidt mere overordnet på det, på AGF's mandskab, hvor mangler der forstærkninger og på holdet synes i. Er det stadigvæk højrebacken eller hvad? Det er jo bare en kliché efterhånden når nævne højreback. Ja. Men det er jo det vi mangler altså. som Søren siger, det er jo håbløst at have, have et kæmpe venstrebagtalent til at spille højreback. Mm. Men hvis Peter Sørensens intention er stadigvæk at bo der med at på venstreback, så synes jeg ikke der mangler højreback. Altså ja, Niklas Kikkelskov gør det jo fint. Mm. Øh, jeg synes bare det er ævligt at man altså. Og Sorina er en okay backup kan man sige, men, men er det er det succeskriterier nok at have en okay backup, eller en, en vensterbak, der spiller højrebak? Er det ikke... Bak-positionen er ikke så vigtig i moderne fodbold, at, at vi skal have nogle ordentlige folk ind. Altså, vi skal have en rigtig højrebak ind, ind på holdet. Jo, men øh, det kunne man mene, og det mener jeg også. Men øh, jeg synes også, Sorin er mere end en okay backup, vil jeg ja. sige. Jeg synes, han han er en glemmerende bak og centerforsvar. Mm. Øh, men jo, man kunne godt ønske sig en uh, decideret højrebak, og at man uh, brugte sin bedste vensterbak på vensterbak. Ja. Men lad os sige, at Las Vibe så ikke kommer, men er det så stadigvæk sådan en, en type der skæner over, eller er det... Nu har jeg jo læst på en hjemmeside, der Ene, hedder Mordern... Enevoldsen på mordern.klub.dk, <laughs> at Thomas Enevoldsen skulle... Hvad er, det, er det et rygte for en bruger på deres forum, det, det er, er rygte, de, de de en nyhed, ja. Okay, ja, det er jo altid interessant, så mm. det er jo lidt at lave nyheder, men... Øh, men... <laughs> men øh, skal, nej, nu kommer jeg væk fra, hvad jeg skal sige. Thomas Enlomarsen vil selvfølgelig være en glemrende spiller. Jeg, nu, jeg mener om, at jeg har hørt uh, ham nævnt flere gange i den her forbindelse. Og jeg har hørt, uh, jeg har hørt AGF uh, flere gange har spurgt på, men, uh, men det skulle ligge i kortene, at uh, Thomas Enlomarsen uh, måske også skulle hjem til Aalborg. Hjem til Aalborg, ja. ja. Det synes jeg lyder væsentligt mere sandsynligt. Altså, rygterne går jo især på, at han... At han savner Danmark Og han, øh, han er vist nok angivelig kæreste med Lærke Møller øh, Der spiller i FC Midtjylland Og der kan man da godt forstå at han gerne vil flytte hjem til Danmark for hende Helt sikkert altså, Jeg tror han kider sig bravt i, i Belgien ja. Og, og ja, Men jeg tror bare Hvis han skal hjem Så laver han en Augustinusnik Og tager hjem til, til OB Og bliver en held Og det kommer han til Det tror jeg han kommer til altså, det, altså, det tror På, jeg på, på også. sigt jeg vil, ikke, altså jeg vil slet ikke afvise det med AGF Også mm. som sagt, fordi nu har vi også Vi har Jeg har hørt at den blev nævnt før Så hvorfor skulle AGF ikke ende med ham Hvis Aalborg finder ud af, at de ikke har, har pengene Så vil jeg rent, og så ud over Brøndby Så er OB, vel den klub, der hårdest strammet Den omtale feriepenge sag så. Ja. Øh, så det er jo ikke sikkert, at man kan gå ud Og lønne en mand som Thomas Eneborg, Lige præcis. Øh, og så er jeg i hvert fald ikke Sammen med en klub som FC Midtjylland, Esbjerg De andre jyske klubber mm. Hvis det er ved, der er kriteriet hvis vi kigger lidt på, øh, på Silkeborg, som jo i hvert fald er, ja, vi kan godt konstatere, at de, de rykker ned, ikke? Øh, er der noget der, som i overskudslaget, vi, vi, Jonathan og jeg, diskuterede lidt tidligere om Marvin Poirier, om det er en mand, der skal til, til en anden dansk klub, det bliver vi enige om, det tror vi ikke, der øh, men, men er der noget på overskudslaget noget, der kan, en Kasper Riesgaard vil gerne væk, melder han i dag, for eksempel? Jeg har før tænkt på Kasper Isgaard, som hvis man skulle finde en erstatning for Kasper Slot, øh, som i den mere realistiske ende, så kunne Kasper Isgaard være et fint bud. Øh, netop fordi han er så transferfri, og mm. de er rykket ned. Og... Men jeg vil sige, der er ikke noget, der springer øjnene på det Silkeborg-hold. Øh, de har nogle talentfulde, jeg mener, Daniel A. Pedersen spiller højre bak øh, ja. på det hold. og eller andet spiller. Ja, har været anfører på holdet, når Patrick mm. Vestergaard ikke har været med. Øh, så det er jo selvfølgelig et interessant bud. Men, men må ikke? Silkeborg selv holder af de der talentfulde drenge, og så bygger på omkring det. det. Ja. Så er, der, ja, så er det jo Horsens eller, eller Brøndby, som man må formode, der ender med at ned, måske Brøndby ligger det til i øjeblikket, Der er vel noget, der kunne være interessant, en øh, Jens Stryger Larsen, for eksempel. Eller en Frederik Holst, men han er, nok, Holst. han er nok for dyr. Ellers så når Rusland ikke kan købe ham, men, øh, Præcis. Øh, men øh, jo, der, på brøndby er der jo masser af til at, at købe. Ja. Mm. Så længe man bare ikke gør som Brøndby og spiller med dem alle sammen på en gang, så skal de jo nok alle sammen de dygtige Superliga-spillere. Men jo, Jens Stryger Larsen er vel interessant for alle klubber i Danmark? Det tror jeg også Spørgsmålet er bare mere Om han vil væk fra Brøndby Måske Det er jo en mand Der nok har et Lidt af et Brøndby-hjerte Et eller andet sted men, øh, men altså Der er jo også øh, Penge der taler Og der er Superliga-spilletid Der taler Og, og jeg tror, en jeg... karriere i fremtiden ikke? Jeg, jeg, jeg og tror mig... Vi er ikke i tvivl om Hvis Brøndby rykker ned Så rykker de op igen Altså det, det... Jo minder de går konkurs Ja, ja. Er det, det er der så, så, det er en, der en så anden... Større sandsynlighed for Og så er der den Også den finder at Jens Stor er Og kontraktfri Altså jo. Brøndby skal det er ikke sikkert, at lige Jens Strøjer er så god, at de måske ville gøre det men... Øh, Nej, det er godt tænkes. Jeg kunne godt forestille mig, at de bare bør mere ned i men at de laver forlængelser. men de forlængede med Albrechtsen den anden dag, så hvorfor skulle man ikke forlænge med Jens Strøjer Larsen? Ja, der ville jeg nok have valgt Jens Stry og Larsen først. Ja, men det kan godt være, at Jens Stry og Larsen ikke vil være lidt første division. Ja, først. men det er det. Øh, men dygtige spiller. Øh, og det kan godt være, at han har brunt hjerte, men det. Her åh og græs også. også. Altså, et eller andet sted, Det har det, deres hjerte det er lidt, det skulle lidt en tab snak <laughs> i, i den her lige efter altså. Ja det er det. Det lagde jeg også mærke til, da Morten, jeg var ude at dække FC Midtjylland øh, mod Randers i weekenden. Og da Morten Duncan er ude at lave hilsen til fansen og så videre, der kan man jo godt mærke, at øh, hvis han engang var hvid i hjertet, så er han det i hvert fald ikke, øh, ikke længere. ikke. Men, Ej, jeg, øh, jeg kan da huske, at han scorede med Rikke Effe en gang, hvor han da ikke er, jubelød, så han er ja, der, jeg Altså, Jeg tror da ikke, han er glemt, hvor han har spillet ungdomsfodbold, men, Helt sikkert. Uh, men jeg tror bare, at pengene taler mere, og det kan man jo godt forstå. Ja, yeah, et eller andet sted, ikke? Et eller andet sted, ikke? De her. Øh, vi skal have en transfer en, en dag, når vi når til transfervinduet. Vi kunne snakke meget, meget længere om, om det her, men vi skal også øh, vi skal videre i programmet. Fordi selvom AGF reelt øh, har reddet sig i Superligaen nu, så er, er sæsonen ikke helt over. Der venter nemlig to kampe på fem dage nu her, øh, til at slutte Superligaen af på. På torsdag øh, kommer AB på besøg i, i Aarhus, på, på Aarhus Stadion, øh, hvor der bliver flottet op kl. 19. Og på mandag skal AGF en tur til Herning, hvor FC, FC Midtjylland tager, tager imod. Øh, men dreng, hvad, øh, hvad, hvad skal AGF egentlig med de her to kampe til sidst? AB kommer og jagter metal. FC Midtjylland kan sådan set nå europæisk fodbold, der har meget at spille for. AGF har i realiteten ikke noget som helst at spille for. Hvad, hvad er sygesekrateret i de to sidste kampe? Undgå skader. Det mener jeg også. Og spillere, altså. og spillere. Jeg mener kun, at AGF kan blive nummer syv. Og med AGF bliver nummer syv eller ti, så vil jeg næsten sige, at fløjten er ligeglad. Altså, og med AGF så vandt de i sidste to kampe 10 er Så mere tradition i 10. pladsen, ikke? Ja. ja, nemlig. Og hvis AGF vandt de sidste to kampe 10-0 så har de stadig haft et horribelt forår, mm. øh, og det er redder ikke det mindste. Det har ikke været det dårligste forhold sammen med OB, så undgå skader og så, så forhåbentlig øh, levere en helt anden efterårssæson, end vi har set her i foråret. Øh, der er i hvert fald ingen grund til at han en mand som Petri, 3 og Martin Jørgensen, at de skal løbe rundt og spille de der kampe. synes jeg ikke. Nej, jeg synes også, det ville være unødvendige, øh, unødvendige risici at løbe. Altså det er fuldstændig, som Søren siger, fuldstændig lige ligegyldige kampe så kan man sige, at det, det vil være en, en fin gæsthus at vise en mandfolkindsats over for fansene, mm. som har haft et forfærdeligt forår sammen med klubben. Ikke? Og det kan vi også se på tilskuertallene. Ja, ja. altså helt enig. Men en mandfolkindsats kan man også sagtens se fra en spiller som Jens Jønsson, og de der meget flere af de der unge bringe Emil Schiele i det spil, holde ham varm. Jamen lige præcis. Er ja. det er en god mulighed for at prøve noget ting af os for, for Peter Sørensen? Og man kan sige, at for lige at vende tilbage til Søren Larsen, det er vel en god mulighed for for Søren Larsen, for at spillet. Arh, han bliver Arh, nu skulle han jo. vi jo undgå skader, ikke? Han bliver skadet. Jamen, gør han det? Ja, det gør han. <laughs> er det ikke bedre for, at han har spillet ind? Jeg håber, <laughs> når, når han skal ud af form igen i, til okay. sommer. Øh, jo, det kan godt være, at man skulle bruge ham og lade ham... Øh, jeg tror, han lever af at mål. så... Altså, med ham på banen, så skal der nok ske et eller andet. Yes. Hjalte Nørgaard er i karantene øh, mod AB på, øh, på torsdag. Øh, så har jeg læst i dag, at Kasper Slot er ved at være fedt igen. Tror jeg, vi får ham fra det ville jo være gamble. Kasper Slot er vel det mest oplagte salgstalland Den her sommer Så det ville da være, være gamble. Men om man kan det også være en skudvis sig frem øh, Ja den. det ville jo være en oplagt mulighed til det i hvert fald Ja Men øh, jeg ved ikke hvem der elsker skal ikke på med. Men Kasper Poulsen spiller vel helt sikkert mm. Og Emil Sjæl spiller vel også noget af kampen øh, Kunne man også, forestille sig ham fra start ved siden af? Ja det kunne man godt Hvis Slot alligevel ikke kan spille 90 Så om han spiller de første, de første eller de sidste det, ja. det kommer vel lidt ud på Men, men hvis vi ser realistisk på det Øh, så kan AGF vel sagtens vinde de her to kampe Eller i hvert fald få point med fra dem altså. Fordi jo hverken OB eller Midtjylland er jo, har jo spillet specielt godt, synes jeg Det er AGF jo ikke, ikke må man nej, sige. nej, nej, bestemt ikke Men altså nu, nu er vejret jo sådan vendt til vores fordel Om man så må sige, nu ved jeg godt at vi vandt 3-0 over Åbe mens det hmm. Men Åbe er vel netop et teknikerhold, der er glad for når garteret så grønt. Og... Jamen, det, jamen, det er de da. Men jeg mener bare, altså vi, vi, kan vel, vi kan vel godt slå de her to hold, eller i hvert fald få, få et point med. Okay. Altså, hvis AGF stadig var troet af nedrykning, så tror jeg sagtens, at AGF kunne slå dem, men lidt ligesom i Søndagskampen, der, der er lidt viljen til forskel for tiden i den her liga. Altså, dem, der har noget at spille for, de hammer af, og dem, der ender nummer syv eller otte eller ni, øh, de går nok ikke ud og skaber de store sensationer. Altså, FCK er færdige for i år. Brønden, skal nok også få mod mod altså. Ja, vi kunne tydeligt se, at FCK var færdige, da de spillede mod Esbjerg og tabede 2-0. Men, men et hold som Esbjerg burde jo også have været færdig, altså De havde ja, ja. stadig tømme, men for torsdag, så det er lidt en god at de spillede så godt. Men, men jeg tror ikke, at... Altså, AGF kan godt få point, og AGF burde også få point på, hvis der var noget at spille om, men jeg tror, at den her motivation i en så tæt liga, den skal man altså ikke undervurdere. Så det bliver motivationen til forskel, måske. Okay. Æ, for lige at runde uh, angrebet mod A.B. Lars her tilbage, tror jeg, vi får ham og se ind, i, ind igen. I stedet for Søren Larsen, så eller hvordan? Altså, Skalatse er vel fint at bruge i de kampe. Nu rykker vi jo ikke ned alligevel. Så, jeg vil sige, Skalatse, jeg, jeg synes, folk er lidt hårde ved ham. Han er altså en dygtig fodboldspiller, især når man ser dem træne. Men øh, det er jo desværre ikke der, man vinder fodboldkampe. Så jeg vil bruge ham de sidste to kampe. Giv ham endnu mere øh, hår på brystet. Ja, gør ham endnu mere Superliga moden. Så jeg håber på, at... Øh, ja, for det, det minder jo lidt om, om Arne Johansson-tiden i starten, ikke? Hvor han fik en hel masse spilletid uden at, ja, at score mål. flere år før, Arne Johansson scorede sit første mål. Præcis, og så endte han med at være den bedste angriber i de sidste 10 år sammen med Peter Gavlund. Historien så. om den grimme melding måske. måske? <laughs> måske. <laughs> øhm, kan vi få et bud på, på resultaterne i kampen, eller vil vi helt være fri ved det? Altså, jeg vil, ja, det vil jeg faktisk helst være fri, <laughs> så for jeg ender med at gætte noget meget negativt, så... Jonathan. Nej, jeg er aldrig bleg for at sige at AGF de godt kan vinde 1-0 over AB. Og øh, så tror jeg at vi øh, taber 1-0 til Midtjylland. Ja. Jeg glæder mig til at komme på torsdag kommer til stadion, hvor der er Dong igen. Ja, det bliver fantastisk. Ja, det er godt, at vi skal spille Dong derude, så skal der bare så skal vi i hvert fald ikke lave radio. <laughs> der er på man kan sige der er potentiale for et kæmpe julebrøl, hvis øh, hvis kommer foran. Uh, både fra ob fans og EGF-fansen Det kunne, de kunne man formode At kult. der sad nogen derude uh, Så var det skadesfro Det kunne man godt få <laughs> gætte på Man ved jo aldrig hvad folk de råber Nej lige. det er jo også det uh, Men uh, lad okay. os antage at der er nogen der håber mere på Horsens End at en Borneby Sådan til at overleve Det bliver i hvert fald, uh, i hvert fald interessant at se uh, Vi har også rundet uh, Viborg Tidligere i dag Søren ja? Jeg vil godt lige uh, Hør, hvordan du ser på dem. Er, er det dejligt, at de kommer op igen? Det er jo tre kampe og 0 point til AGF, så det er <laughs> aldrig helt dejligt. Men øh, jeg synes, det er forfriskende. Øhm, og jeg, synes, altså, nu, jeg må vinde om, at jeg håbede, at Vejle og Lyngby ville rykke op, fordi to gamle klubber ikke. Men jeg synes, at øh, altså, når Kim Brink laver den her Carsten V finder med at fyre træner og så sætter sig selv på trænerbænken, og så går det bare endnu dårligere. Altså, det må simpelthen snart stoppe med, fordi det er aldrig gået godt. Så jeg synes, det er forfærdeligt at de to dejlige trænere, som Ove og Ove, de, de tager den hele vejen. Jeg tror også, de tager den hele vejen ned igen, må jeg ændre ja, det, det, bliver, det bliver i hvert fald spændende, spændende at følge øh, næste sæson. Det er, det er blevet, desværre blevet tid til at sige farvel og tak for, for den her gang. Vi sender naturligvis igen på næste tirsdag, øh, hvor vi skal snakke om de to kampe, der, der venter nu her. Husk, at du altid kan hente alle, både denne